svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Na kraju ovog posebnog svetog vremena došašća iščekivanja imamo zaista priliku progovoriti o tema koje su nam toliko bliske nama koji nasjedujemo primjer svetoga Franja i svete Klare i zato u našoj večerašnjoj emisiji uoči proslave Blagdana Božića ćemo ugostiti troje gosti. Zapravo kreću, krenut ćemo sa poglavaricom samostana svete Klare u Mikulićima sestrom Ivanom Dolinar. Ako je želim, dobro večer, dobrodošli prvi put u našu emisiju Poziv u svijetu. Čujemo li se? Hvala se Marija. Uvijek. Lije pozdravi Boži blagost u svim dragim slušateljima Radio Marije. Eto. Hvala vam draga sestra. Hvala Evo sam. drago nam je da ste s nama prvi put u emisiji poziv u svijetu i siguran sam da ćete svojim prisustvom razveseliti naše slušateljice i slušatelje i da ćete nam dati malo ovog božićnog duha Svete Klare na samom početku naše večerašnje emisije. Toliko toga se je izdogađalo zapravo u ovoj godini u vašem samostanu, znamo i sjećamo se i potresa i svih tih tragičnih događaja i puno još drugih stvari pa i bolesti nekoliko vaših sestara, ali ja bih na početku ipak htio da se vratimo u daleku prošlost, na onu našu najveću inspiraciju na, na svetu Klaru i na zapravo one same početke, ako se možemo ukratko pristiti kako je izgledao Božić svete majke Klare. Eto, ja bih ukratko po, kratko pokušala malo mm, sljedeći povijest sjetiti se tih događaja, kojih je do, zaista bilo dosta u životu svete majke Klare s obzirom na utjelovljenje i Krista djetešca. Pa ovako, mm, sveta Klara bila je osobito bliska s djetetom Isusom i s posebnom toplinom, nježnošću i ljubavlju slavio se Božiću svetom Damjanu, a od tajstva utjelovljenja Božijeg sniženja, poništenja, izlaštenja. Obilježavalo je život tokom cijele godine. Osobito u čašćenju presvete Euharistije nastavka utjelovljenja. Kako se kaže, stišao je među nas i nastanio se među nama. Svetkovina Božića, otajstva ljubavi i siromaštva svete Klare, sveta Klara je slavila s velikom pobožnošću i radošću. U pravilu donosi propis o prekidu posta na Božić. Kaže, neka sve poste u sve vrijeme, a u rođenju gospodinovu u koji god dan padne mogu dva put jesti. Poznat je jedan događaj iz Klarina života, mistično iskustvo koje se zbilo Božiću u 1252. godine posljednjem Klarinom Božiću na zemlji. Ostavši sama u spavaonici tijekom svete službe, jer ju je teška bolest priječila pridružiti se sestrama u koru, razmišljajući o djetetu Isusu, ožalošćena što ne može biti zajedno sa sestrama, uzdahnuši požalila se gospodinu. Pogledaj, gospodine Bože, kako sam ti sama ostavljena na ovome mjestu. I doživjela je umah obilnu utjehu jer je odmah začula orgulje i otpjeve i cijelo bogoslužje braće iz crkve Svetoga Franje. A ta udaljenost je tolika da se to nije nikako moglo čuti prirodnim putem. Što više vidjela je i same jaslice u crkvi. Kada su se sestre vratile, blagoslivala je gospodina i radosno im posjedočila o velikoj utjehi koji je doživjela. Naime, na osnovu toga događaja Sveta Klara je 1958. proglašena zaštitnicom televizije. Mm -hmm. Mene osobno kod Svete klare i Hranjevaštva općenito zadivljuje ta jednostavnost, ljudskost, dijeljenje sa sestrama. Klara se ražalostila, obratila se gospodinu, primila utjehu, ali nije o svemu tome šutjela, kako bi to, to nije bilo uobičajeno tipično mm -hmm. za svece. Da. E, e, bila je jasna, otvorena svjetlom koje je primila od gospodina, osjetlavala je druge. E, Klara je rado razmatrala o tajstvu utjelovljenja, te je u posljednjem pismu Sveto Janji Praškoj Pozivala ju je da promatra u zrtalu Kristova čovještva divni primjer siromaštva u njegovom rođenju položenog u jasle i povijeno u pelene. Zanosne duše klicala. O čudesne poniznosti, o zapanjujućeg siromaštva, u jaslama leži kralj Anđela, gospodar neba i zemlje. U pravilu navodi... Iz ljubavi prema presvetom i preljubljenom djetetu povijenom u pelene i položenom u jasle presvetoj majci njegovoj opominjem i molim po i potičem svoje sestre da se uvijek odjevaju priprostom odjećom. Dječak Isus bio je stalni stanovnik svetoga Damljana. Susrećemo ga više puta u sredočanstvima se starao na procesu kanonizacije. On je stajao u sklaru za vrijeme jedne propovjedi brata Filipa i razveseljavaju svojim umiljavanjem. Jedna druga svjedokinja vidjela je u krilu gospođe Klare pred njezinim grudima tako prekrasnog dječačića čija se ljepota nije mogla iskazati i bila uvjerena da je to bio Sin Božji. A kada su jednom sestre misle da je da se blažena majka bliži vizu času smrti i kada je svećenik dao svetu pričest, jednoj sese se učinilo da je tijelo gospodinovo bio i veoma lijepi dječačić. A također je poznat čudesni događaj oslobođenja grada Siza od Saracena, kada je iz kutice gdje se čuvalo presveto i kada su sestri, svetaklara i sestre molile, Čuo se e, glasiće dječaka, e, ja čuvac uvijek čuvati. Mm -hmm. I svega toga moguše se vidjeti da je Svetkovina Božića za Svetu Klaru i za Svetu Damjanu bila osobito važna. Da s njom posebice proživljavale ljubav, radost, mir i zajedništvo. I da se to širilo na sve ljude, oko njih, na sva stvorenja. I da ta radost još uvijek djevoje i na nas sve sve Klarise, danas i eto na cijelu Franjevačku obitelj. Evo, hvala vam na ovom prvom dijelu. Zaista ono što nismo rekli na početku, uvijek je dobro podsjetiti. Dakle, 17.000 se stara, sada već i nešto više i najbrojniji klauzerno-kontemplativni red koji djeluje evo i blizu nas, u Zagrebu, u Mikulićima i, i stvarno posebna nam je radost da ste danas s nama i u ovoj emisiji. Al kako se vaša zajednica pripremala za Božić? Kroz advent. Je li to bio Evo, jedan običa običajni način? Da, ova godina bila je stvarno osobita, bremenita raznim događajima, nevoljama, kušnjama, prožeta nesigurnošću, ali obdarena velikim milostima, Božom blizinom, iskorakom iz kolotećine, izlaskom iz nas samih. Donjelo je suočavanje sa strahom, neizvješnošću, ali velikom nadom, povjerenjem, solidarnošću, jednom riječju, ljubavlju koja izvjere iz Boga. Evo, kao što svi dobro osjećamo, nalazimo se u vremenu pandemije korone koja je zahvatila cijeli svijet, a nije zaobišla ni našu zajednicu. Tako je nekako počeo advent priprema za doće gospodinova, naš advent priprema za doće gospodinova rođenja, ali i opetovano buđenje čežnje za njegovim drugim dolaskom u slavi. Eto, Brinući se i služeći sestrama koje su se razboljele od korone, obdržavajući potrebne mjere sigurnosti, nastojali smo da ne trnemo duh molitve i pobožnosti. Vjerujem da su nove okolnosti u zajednici donijele i priliku za novošću u našem hodu s gospodinom, poniranju dubine našeg bića, susretom u samoći, iskustvom Božje blizine i Božih uslišanja na nov način, gdje su bili novi uvjeti. Dok je zajednica prolazila dane izolacije, tako pitljivo kušale smo dar braća i sestara, zajedništvo, zajedništva ljubavi, i solidarnosti naše Franjevačko obitelji i mnogih drugih. Eto, od srca svima hvala. Hvala i vama, sestru, što ste podijelili ova iskustva s nama. I naravno, ovaj naš razgovor ne možemo završiti, da vas ne pitamo i, i za to kako sačuvati na Božiću radost, da što duže ostane u našim obiteljima u Franjevačkoj zajednici, to biste nam poručili. Pa eto, um, moje iskustvo je da u svakoj nevolji, kušnji, ma kako ona velika bila i teška, Bog daje snagu, radost, nadu. E, nevolja nas produbljuje i propituje naš život. Božim narodu je kroz povijest spasenja, a i nama, otkupljenima, sada pozivje na obraćenje promjenu života. E, samo grijeh je stvarno zlo kojeg se treba bojati jer vjeđa Boga a nas umanjuje. Grijeh treba razotkrivati i skorjenjivati iz svoga srca. Sve drugo nam nije na propast, već prilika za ljubav, žrtvu, sebedarje, koje može ići i do dara života. Solidarnost, zajedništvo. Teško je govoriti o radosti ovo naše vrijeme, osobito onima koji neizrecivo trpe na duši i tijelu. Govoriti o radosti onima koji se svednevice susreću s bolešću i smrću. Međutim, zavapimo gospodinu u našoj potrebi. On nas čuje, govori nam, ne bojte se. Riječ očeva došle među nas i nastanila se među nama. Došle je u naše domove, u naše obitelji. Čujemo u našim domovima toplinu i nježnost Božića, mir, ljubav, zajedništvo. Svjetlo Božje ljubavi ne je ugasivo. Božje je povjerenje da živimo upravo u ovom vremenu. Ni mi u samostanu ne živimo zaštićene u oazi mira. Klauzura nas nije zaštitila od raznih virusa, ali živimo u nadi da smo spašeni živoj vjeri i ljubavi koja nas vodi u život koji nema kraja. Kroz nam je nevolje ući u kraljestvo Božje, ali nismo beznadni, vjerujem da nikada i nećemo biti. Uđimo u radost otkupljenika. Evo, ovo je najljepša čestitka koju smo mogli uputiti našim slušateljima i hvala od srca sestra Ivana. A mi naravno trebamo također se vratiti na ovo što ste i vi nedugo malo prije rekli, solidarnost i zajedništvo. I evo i ja ovdje pozivam sve naše slušatelje da pokažu i svoje solidarnosti i zajedništvo i da također sudjeluju u obnovi vašeg samostana, odnosno izgradnji novoga, tako da možete na kraju reći još par riječi o tome gdje se mogu javiti i kako mogu pomoći. Um, pa ovom prilikom zahvala bi svim ljudima koji su nam protekle godine kao i prijašnjih godina uz nas i podržavali nas i pomagali osobito nakon potresa koji je, nažalost, nepopravljivo štetio dio našeg samostana. Djednula nas je dobrota i darežljivost mnogih ljudi koji možda i sami ne obiluju i u potrebi su, a solidarizirali su se s nama. Od crca svima puno hvala i svaki Boži blagoslov. Eto, pozivam slušatelje Radio Marije da, se, da nam pomognu u sveobuh, sveobuhvatnoj obnovi našeg samostana molitvom, podrškom i darom svako prema svojim mogućnostima. E, novčani prilog može se uplatiti na naš e, žiroračun e, koji se može naći na našoj web stranici. Možda i na nekim drugim mjestima, sad ne znam. Ima već, da, može se pronaći da. na mjestima. Hvala vam. Eto, od, cr od crca svima hvala i Boži blagoslovi. Vjerujemo da ćemo proživjeti duboku radosti ovog Božića i u zajedništvu i ljubavi da nas ništa ne može pomutiti u Božjem daru i svako vrijeme nosi svoje i tako mislim da i ovo je nama izazov, ali možemo napreti, možemo živjeti radosti. Hvala vam. hvala vam časna majko. Evo uputite pozdrave svim sestrama i zaista vam želimo blagoslovljen i klauzurni Božić i, i zaista da doživite svu onu radost i ovo isčekivanje da zaista urodi plodom već danas, a ne na Božića, a onda naravno i da potraje puno, puno duže. Eto hvala puno. Hvala svima, miri dobro. Miri dobro. Bila je ovo Časna majka, poglavarica samostana Svete Klare u Mikulićima, sestra Ivana Dolinar i sada ćemo naravno se prisjetiti glazbeno Svete Klare, a nakon toga se vraćamo natrag u emisiju Poziv u svijetu. Zvijezda, tako čudesna, svojim svjetlom ovu noć obasjava. Klara je, ime njeno, zjajnija od zvijezda svih, nježna pila. Hvala raduje klič u kerubi se lafi novom svijetu koje donosi cijelom svijetu divnu poruku ljubavi neka anđeli pjevaju neka se braća raduju sva ušte emisiju poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetodnog reda. Naša današnja tema je Božić Svetog Franje i Svete Klare. U prvom dijelu emisije slušali smo jako lijepa iskustva i javljanje iz samostana Svete Klare u Mikulićima. Javila nam se poglavarica samostana sestra Ivana Dolinar. A naš drugi gost večeras je provincijal Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda, Fra Milan Krišto. Inače trenutačno na Kaptolu u izvanrednim uvjetima i sigurno jedan poseban Božić fra Milane, dobrodošao. Hvala, nisu Marija i pozdrav si slušateljima Radio Marije. Uvijek. Evo, jedno pitanje oko kojeg se zapravo nismo ni dogovarali kad smo, kad smo dogovarali ovo gostovanje. Kad si prošle godine slavio Božić, jesi li slutio da će ove godine biti ovakav? Pa svakako da nisam i nisam bio i, i u Zagrebu, nego da. u Požegi. I, u, ovo je stvarno veliko iznenađenje svima nama. I nova služba, i potres, i pandemija, Saj. i koronu i umeđu vremenu prebolio. Evo, vaše su bila bogata iskustva, kako se spomenuo, da. I evo sad iz tog suvremenog konteksta idemo najprije a, vidjeti kako je bio, kako je izgledao Franjin Božić. Čuli smo od, od časne majke u onom prvom dijelu emisije o Božiću Svete Klare, o tim nevjerojatnim iskustvima u preminuća. Pa evo, neko tvoje sjećanje i možda one prve crtice kad si sam istraživao Božić Svetoga Franje, što ti je tu bilo posebno? Pa rekao bih možda prvo da je posebno što mi bi se na prvi pogled odmah oduševili da je to recimo tako normalno, ali, da se Sveti Franjo svega toga sjetio ili pošelio u nekom recimo tako prirodnom ambijentu slaviti e, Božić, ali zapravo kada gledamo malo kronološki, Sveti Franjo se godinu negdje ranije vratio iz Svete zemlje i u svetoj zemlji gdje je posjetio naravno i Betlehem se rodila još više Rekao bih sigurno ljubav prema otajstvu Božića, odnosno Isusovome u tijelovljenju, kako mi volimo reći kao da Franjevačka duhovnost uvijek ima te dvije protežnice, jaslice i križ. Da i onda evo iz toga zapravo Franjo poželio te 1223. opet bih i to naglasio, pocrtao, je li? on se te godine vraća iz Rima 29. a 11. kada mi se slavimo svi svete Franjevačke obitelji. Zapravo to je dan kada je Papa Inocent III. potvrdio pravilo manje braće i kada se onda Franjo zapravo sa, svojim, sa svojom prvom braćom iz Rima vraća i morao je proći kroz tu rijetsku dolinu tako gdje je taj grad Rijeti a onda je i grečuje tu u obroncima, u planinama tako da evo, puno toga se zapravo da tako kažem kuhalo u Franji Asičko, da bi uopće došlo do te želje. Ono što drugo, evo možda vidimo iz spisa, osobito Tome Čelanskoga je da je on baš želio uprizoriti kako to kaže Toma Čelanski vidjeti gotovo svojim očima tu Božju ljubav ali ne onako kako to mi danas činimo, ali uz sve uh, figure, kako bih rekao, glavne likove no, ako se tako može reći u Aslicama nego on je imao samo vola i magarca, gdje Toma Čelanski tumači jednostavnost i spremnost na služenje, a sve drugo je zapravo trebalo biti slavlje Euharistije. Jasne su zapravo bile oltar, nije imao e, ni živo djetešce, niti lutku kako mi to jel, danas uprizoravamo, mm -hmm. nije bilo ni likova Josipa i Marije, nego baš da je želio Božić ili Isusovu tjelovljenje povezati sa Euharistijom. I od onda do danas toliko divnih jaslica diljem svijeta, pa tako je i u Hrvatskoj, tako i u našoj Franjevačkoj obitelji. Jer evo dobro je zaista svaki put kad pogledamo u te jaslice prisjetit se upravo svetoga Franje i greća i, i tih nevjerojatnih mjesta na kojima stvarno možemo vidjeti nevjerojatno bogatstvo duhovno onoga što je, što je ostavio iza nas. Tako je, ja bih rekao samo evo da možda ne, ne padnemo, da tako kažemo u napast, uh -huh. uh, u nekakvu romantičnost, uh -huh. u nekakvu idiličnost, ali tko će napraviti ljepše jaslice, nego evo, uvijek se sjećam kako je nama i kao bogusno znao pokojni <coughs> pater Bonaventura Duda reći da ovoga jaslice treba znati razmatrati, uh -huh. motriti, promatrati. I zastati pred njima u crkvama našima, ne samo proći ima. Tako je da to onda nije kao gledanje ali u neki prizor ili izlog, nego da je zapravo to izazov nama, ali da razmatramo otajstvo Božjega, Bože prisutnosti ili među nama, a onda i tako ovoga njegov poziv da mi nasljedujemo taj baš posebno primjer služenja. Evo i vaš Božić će uistinu biti poseban. Kao što sam rekao na početku, crkva je u dosta lošem stanju, Radovi će trajati godinama. Kako ide zapravo cijeli taj proces i prikupljate li dalje pomoć? Evo sestra Ivana je također pozvala i naše slušatelje da i dalje nastoje pomagati koliko ko može kako bi se što prije krenulo u obnovu. Nevjerojatne poveznosti zapravo možemo vidjeti između prvog i drugog reda u ovim trenucima kada je zaista potrebna i solidarnost i zajedništvo. Pa da... Može se tako reći, ovo za ta međusobna baš povezanost i u tome, pa kod nas je to možda malo kompliciranije, nekako jer je to baš spomenik nulte kategorije i dok se ne bude napravilo neko učušćivanje zvonika, tornja, neće se moći uopće koristiti ali, crkva za misna slavlja, ali jednako tako i samostan za stanovanje, tako da je evo ovo vrijeme sada Novi Gvardijan, Frasminjan, Beričić trebao dosta vremena da se ishode razno razne, ali dozvole da se prikaže i snimi postojeće stanje i da se dobije od odobrenje od konzervatorskih tijela, kako bi onda, evo, mi vjerujemo nekako možda već iz početka godine ili negdje u proljeće moglo ići baš ta sanacija zvonika, koji je najkritični, ili kako se to kaže, najveća ugroza za sada, da bi se onda uopće moglo pristupiti nekom daljem radu i poslu, kako to već bude onda diktiralo vrijeme, ali je svakako i sredstva koja ćemo i prikupljati i koje prikupljamo i na razini cijele i provincije, ali to možda i nešto i na razini reda ili bar na razini Franjavaca europe koliko to bude bilo moguće. Mm -hmm. e, sada je život u zajednici isto drugčiji, prije ste u velikom samostanu, koliko vas je sad zapravo uopće prisutno izgleda? Kapitolu 9. Na Kapitolu 9 smo samo Petorica, ali mi dalje gledamo kao bratstvo koje okuplja jeli, naše juniore, bogoslove koji su dijelom, većim dijelom kod Franjavaca Kapucina u Dubravi, u toga Leopolda Mandića u Samostanu, a drugi dio kod Hercegovačkih Franjavaca opet jednako tako u Dubravi, mm -hmm. dok su onda još ostala braća smještena u Sigetskom bratstvu. Jel, to je koliko se moglo i kako se moglo nekako rasporediti kroz ovogodišnje ove promjene i razmjeještaj braće fizički fizički odvojeni ali duhovno sjedinjeni tako tako nekako prilike da I Evo za kraj fra Milana je poruka svim našim slušateljima članovima naše franjevačke obitelji simpatizerima Uoči Božića e, Uoči Božića pa evo svakako ono što prvo evo, od da Franja baštinimo veličinu slavlja Euharistije, ali Franjo ne idealizira kako smo rekli Božić, nego baš ga povezuje uz Euharistiju u smislu da mi imamo sada, da tako kažem, i, i veću priliku od onih pastira i kraljeva u Betlehemu vidjeti, dotaknuti i hraniti se gospodinovim dolaskom baš u sakramentu Euharistije evo da ne pokliknemo da se tako izrazim pod nekom tom napašću i ovog današnjega evo, vremena kada je nekako smanjen možda ili mogućnost dolaska na ili se mnogi naravno i boje, možda s razlogom, ali dopet je euharistija baš kao srce crkve i sakramenat koji nas baš okuplja, ujedinjuje, ali posebno i hrani baš eh, jednom nadom ovoga, u ovim vremenima u kojima mi živimo. Hvala puno, Fra i na uključenju u emisiju, na ovoj divnoj poruci i na svim poticajima i ostajemo i dalje povezani. Nadam se da ćemo se uskoro ponovno vidjeti i uživo u crkvi Svetoga na Kaptolu Dehte. Halo vama, pozdrav svima, Miri, i dobro. Evo, poštovani slušatelji, bivao sam Fra Milan Krišto, provincijal hrvatske Franjavačke provincije Svetih Cirila i Metoda. Govorimo danas o toliko važnoj temi o Božiću Svetoga Franje i Svete Klare. Ja ću vas ponovno podsjetiti na ono što je već Fra Milan jednim djelom dotaknuo na Grẹčo i na godinu 1223. Evo, pisali smo zapravo i sve što je tome prethodilo. I jedan divan tekst portala bitno, Bitnonec to isto tako jako lijepo opisuje u kojemu stoji kako Toma Čelanski pripovjeda Vrijedno je trajnog spomena i pobožnog slavljenja ono što je svetac ostvario tri godine prije svoje slavne smrti u mjestu Grečo na dan rođenja gospodina našega Isusa Krista Biljaš je u tom kraju čovjek imenom Ivan, dobra glasa, još boljeg života, veoma drag svetom Franji E, I oko dva tjedna prije svetkovi nerođenja sveti Franjo ga je pozvao k sebi i rekao, ako želiš da slavimo Isusovo rođenje u ovom mjestu, odi i pripremi što ti kažem. Htio bih prikazati dijete rođeno u Betlehemu i na neki način tijelesnim očima vidjeti nevolje u kojima se našao lišeno onoga što je potrebno novorođenčetu, kako je bio smješten u štalu i kako je ležao na slami među volom i magarcem. Evo recimo ovo je jako divan poticaj i, i zapravo opis onoga što se stvarno dogodilo kada god pogledamo i te naše jaslice u našim obiteljima, sjetimo se upravo onoga što je i Fra Milan naglasio, te jednostavnosti svetoga Franja i kao krajnjeg ideala koji želimo postići. I naši treći dio emisije idemo sada poslušati najmlađe među nama u Franjevačkoj obitelji. To su glasnici Velikog kralja. Imamo li na vezi dvoje glasnika Velikog kralja, Klaru i Josipa Babića? Halo, čujemo li se? Da, pozdrav. pozdrav. Klara, pozdrav, Josipe. Mir vam i dobro. Kako, Kako se osjećate? Jeste uzbuđeni? Da, pa. da. Ja sam isto jako uzbuđen i sad ćemo mi malo popričati o vašem Božiću. I za početak, kako ste se vi ove godine u Došašću pripremali za Božić? Pa mi smo na glasnicima dobili kao nešto što mi zovemo adventski kalendar. Znači svaki dan čitamo jednu glavu Lukinog evanđelja i ujutro uvijek dobijemo video u vezi toga kao, koji objašnjava šta je bilo u tome i mali su dobivali nešto za izrađivanje na primjer žadili su Lazara od Vune i takve mm -hmm. spore stvari mm -hmm. A prvi pogleda video, ti Klara ili Josip? Uh, ja O, bravo Ja, obično Onda sam... Ja da se uvijek probudim prije nje A ti se provodiš prije nje, bravo a jesu li vam ovi susreti glasnika u živo, dakle, online ste se zapravo nalazili? Koliko su vam oni pomogli kad vidite svu svoju prijatelje, braću i sestre zajedno? Je vam to pomoglo da još ljepše onda dočekate Božiću? Pa, pa da, bile jako fora, bile smješnih situacija da. i sve. Kakvih Jedom, situacija? Ja reci nam da, je, uh, ja mislim... Fra Antun ili pra Marko rekao da je po njegovom adventskom kalendaru ostalo još samo tri dana do Božića, pojevo je sve čokoladice. Ajme, pojevo je sve čokoladice. I šta ste vi njemu rekli onda? Pa onda smo pričali mi o svojim adventskim kalendarima, mi smo isto prožudrljivajki, mi pa... Ja. A Josipe, ti, kako si ti svoj kalendar otvarao? A, pa ja sam ga, ja u dva dana pojedem 20 kući. 24. Pa ti si onda već dočekao Božić. Da. Al zato, al zato sad dijelim s ostalima. A, bravo. E, pa to sam htio čuti, da dijelimo jedni s drugima. To je najvažnije, pogotovo u obitelji, je tako? A, da. a recite sad vi nama, a, sluša nas jako puno druge djece, kako vi započinjete dan u adventu, ujutro? A, pa ujutro, ujutro obično pogledamo onaj video, video mh, onda se a, pomolite, se, a, pa da onda pojedemo čokoladit, <laughs> Super, a na isto završite uz molitvu, ali bez da, čokoladice? Da, na večer isto uvijek molimo, uvijek na večer. Svaku večer molimo krunicu, cijelu. Bravo, a koja je tebi najdraža molitva, Josipe? Eee, e, pa ako... E, E, o o, o Anžele čuvaru miličom snagome zakili prema vođim olečanu, čule mene noću danu, osobito pak ne brani, da mi dušu griješ na radi, teni najdrame. Bravo, ja mislim da se ta molitva sviđa i odraslima i djeci. Znaš koliko puno odraslih tu mollitu moli, čim se ustanu i prije nego što legnu. Ali znate što? I... Mi nismo rekli slušateljima koliko vi imate godina? E, ja imam, š, e, navršio sam šest godina u petom mjesecu. Bravo, a Klara? Ja imam dvanaest godina u desetom mjesecu. Sam sad dvanaest I slušatelji ne znaju da vi još imate i sestru, je tako? Da. Kako se e, zove? Da. Kariju sestru, kada se zove Marija. Ima 16 godina. Bravo. I sad polako idemo prema kraju, ali imam još nekoliko vrlo važnih pitanja. Pa me sad zanima kako ćete proslaviti Božić ove godine? Nema putovanja, ostajete u Zagrebu, ili tako? I kako ćete ga proslaviti? Pa da, tako je, ostajemo. U Zagrebu, družit ćemo se ovako međustobno u obitelji, samo, samo naša obitelj. Uh -huh. Josipe, ti čemu se posebno veseliš ovoga Božića? A, da jedemo kolače. U, bravo. Bićete skupak kod kuće, je tako? Da se igram s jaslicama koje smo stavili ispod bora. Jeste stavili već jaslice? Da. I što ti je najljepše u jaslicama? Eee, pa, tri kralja Isus Josip i Marija. A kad dođu tri kralje, oni dođu prije Božića ili iza Božića? Dođu e, malo kasnije? Mi su, da, mislim da malo kasnije. Nima još treba vremena dok oni stignu. Isus se već da. rodio i onda oni još su bili na putu i onda nakon toga su tek stigli, je tako? Da. A kad imate sljedeći susret glasnika, dakle, trebamo reći slušateljima, oni ne znaju da se vi sastajete redovito da zavede. Imamo siječnju zajedno... uh -huh. sljedeći susret. I kako izgleda, kako izgleda inače taj vaš susret, možete malo opisati. Počnete s molitvom. Da. Da. E, o, o, onda, onda obično koje u advenskom kalendaru nešto izražimo, e, e, družimo se, izrađivamo, e, čitamo priče. I mm -hmm. I... A, mi, mi veći krenemo isto s molitvom uvijek i onda kažemo o kojoj ćemo temi danas pričat. I u zadnje vrijeme smo znali gledat neke vide u vezi toga primjer, u vezi Božića u vezi adventa koje nam sve objasne i pričamo malo o toj teme podjelimo podijelimo iskustva. Bravo. I evo pred kraj hoćete li nekoga i pozdraviti? Da, želimo pozdraviti glasnike. Mm. Da, ja želim pozdraviti fra Marka. Ja, Fran Bravo, ja sam siguran da vas oni sada slušaju i baš ćete ih razveseliti. I imate li možda na kraju neku čestitku za slušatelje? Kako biste im čestitali Božić? E, ja sam napravio čestitke za sve iz moje obitelji mm. ostale članove. Bravo. E, pa ja bi, ja bi svim slušateljima preporušila osjećat će se ljepše i bolja ako nekog iznenade božić s, s nečim nekog razvesele e, onda će im jednostavno biti ljepše u srcu i bit sretni hvala ti Klara od srca I, želimo porušiti e, svoj djeci kogod se još nije uključio da primamo nove glasnike bravo da. Evo, svi koji će htjeti, neka se jave, pa ćemo im onda i mi objasniti kako se uključiti, ali mislim da možete pronaći neke informacije na internetu, glasnici velikog kralja. Dragi Klara i Josipe, hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme večeras i uključili se u našu emisiju. Obogatili ste nas svojim prisustvom. Nema na čemu. Hvala da, vam puno. Pozdravite tatu i mamu. Hoćemo. Pozdrav, bo, Evo dragi slušatelji, bili su ovo Klara i Josip Babić, djeca Mirele iz Denka Babića, jedna divna Franjevačka obitelj koji su nam pokazali i kako se može u ovim izvanrednim okolnostima omogućiti susret djece online u grupi glasnici Velikoga kralja, tako da vidite svo bogatstvo Franjevačke obitelji. Od prvog reda i drugog reda čuli smo danas i našu sestru Ivanu Časnu majku po glavaricu samostana Svete Klare u Mikulićima, nakon toga Framila na Krištu, provincijala Hrvatske Franjavačke provincije Svetih Čirila i Metoda i sada na kraju i Klaru i Josipa. I vjerujem da ste čuli u njihovim svjedočanstvima nadu koja je zapravo ono što nas sve skupa nosi i na kraju ove neizvjesne godine u i u iduću godinu za koju ne znamo što nam donosi, evo upravo ta nada i radost neka i vas prate i osjećaj za solidarnost i zajedništvo svih prema svima. Toliko od nas u ovoj godini uoći Blagdana Božića, srdačno vas pozdravljamo, želimo vam blagoslovljen, sretan, radostan, miran Božić zajedništva i čujemo se ponovno iduće godine mir i dobro. Со святым кранем, откри i живи Со святым кранем, откри и живи радосно, своё естење. Со святым Lepotu Božje blizine Sa svetim pranjom hodaj popravi sve Sve što vidiš da ruši se Red. Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje